sortir, necessito tota la tarda. Us volia preguntar si no us fa rescoss d'així sols? No, ves tranquil·la. A més el dia ho tinc coses per fer. On aniràs? Sortiràs amb les teves amigues? Sí, és l'aniversari de la mort de la mare i visitarem la seva tomba. És eh? eh? eh? clar, és el seu primer aniversari. Sí, no farem cap cerimònia, però hi volem anar. Perdona que no hi pugui anar. Què? Eh? Tranquil, no passa res eh? Jo... jo també puc venir? Oh, què? Sí, però... M'agradaria molt, Toru, visitar la tomba de la teva mare eh, Moltes gràcies, Yuki, la mare estarà molt contenta Kio, si no tens res a fer, vull que vagis també Carai, el príncep també vindrà, i en Kio... En Kyo no ho sé pas. Quan en Shigure li va dir, ell va callar. En Kyo li hauria agradat moltíssim a la Kyoko. Estaria fent broma amb ell tota l'estona. Que mite, el, el, mito, el para, menja para. banderines! I després de tanta gatzar, estic convençuda que en Kyo se li arrofarien els cabells i la Kioko li agafaria per abraçar-lo tan fort que li faria petar l'espinada. Això és espectós! En molts sentits! Ja, ha passat un any d'ençà que va morir la teva mare. Encara ara em sembla que apareixerà d'un moment a l'altre tot dient Ho sento, ho sento, amb un somriure a la cara Ai no, al final em posaria a plorar Però bé, ja ho sabem tots que la Kyoko era una gran persona Era com la papallona vermella dels set cercles I aquell ésser diví es va quedar gravat al seu cor per la resta de les seves vides aquell a Sardiví era un camió amb un sortint molt ample. és veritat! La podríem anar a veure tots junts al cementiri. Eh? I tant! Ei, que també vinc! Jo també vinc al cementiri! I per què m'ho dius a mi? Calla! Si et dic que hi aniré, és que hi aniré! Què dibuixes? És un temple molt petit? Sí, m'agrada perquè m'hi sento com si fos casa meva. Quan vas a un temple vols sentir-t'hi com a casa? Eh? Ho trobes estrany? Una mica, la veritat. Però... Eh? M'alegro que avui faci tan bon temps. Estava amoïnat perquè últimament no feia gaire bo La mare deu està molt contenta I tant! Segur que està molt contenta perquè tots l'hem vingut a veure al cementiri Toro! Eh? Ah! Hola! Quin dia més maco, oi? Sí! Què amb aquesta fila? Què vols dir ara, tu? Ja deia jo que anava amb masses tirades. No és això! Aquesta roba que us heu posat, que és l'uniforme d'una banda. Sí, tens bona vista, Yuki. La Kyukong va regalar aquesta roba. És l'uniforme de la il·lustre capitana de la banda de la papallona vermell. La papallona vermella? En formava part? Tanta gràcia li fa! Molt bé! Ja hi som tots! Comencem a passar! Guillades! Estan completament guillades! Oh! Està molt cuidada! Saps si hi ha vingut algú altre? Estic segura que ho ha fet l'avi! Ell sabia molt bé quins eren els menjars preferits de la mare! L'avi? I... Ah! Aquell... Sí! De quina banda de la teva família és? És el pare del meu pare La Kyoko sempre havia estat molt distanciada dels seus pares Què li va passar al teu pare? Es veu que un refredat se li va greujar i es va morir Aleshores jo encara era molt petita i no me'n recordo gaire Hola mare, ja som tots aquí Hem vingut com que l'havit netejat la tomba, aquí ja no hi ha gaire feina a fer Ja podem marxar Sí El seu pare va morir La seva mare va morir Llavors com es pot, com es pot viure sempre amb aquest somriure a la boca Sense deprimir-se gens ni mica Recordo perfectament el dia de l'accident Mentre fèiem classe, un professor la va cridar i després de parlar amb ella una estona, se la va endur de la classe com un llamp. Les seves amigues la van seguir. La classe va estar esvalutada tota l'hora. Vaig pensar que potser un parent seu havia tingut un accident, però tampoc m'hi vaig amoïnar gaire. Només podia veure aquella Touro com una persona més i no li donava cap importància. Però ara finalment vivim a la mateixa casa i és a prop nostra. Mira aquest ram oh. Són unes flors magnífiques mm. Que siguem aquí junts somrient em fa sentir estrany Eh? Però per què no? Com milions ho passem nosaltres, més contenta estarà la Kyoko. I si ens veu la gent del temple, què? Els demanarem perdó. Però això no és normal. Kyoko para de rondinar i seu d'una vegada. veure tret ens posa histèrics. Kyoko, vols que et posi alguna cosa? Això mateix. Sí. Pel que sembla, tu i la Hannah us aveniu molt amb la mare de la toro. Vaja, sí que ets espavilat. De fet, abans de conèixer-la, ja l'admirava perquè era tot una llegenda. Una llegenda? Sí, burro, era la papallona vermella Sí, burra, de quin coi de llegenda em parles? Això és boníssim Quan la Kyoko anava amb la seva moto Semblava una autèntica papallona volant lliure I el pilot vermell de la moto sempre lluïa intensament No entenc res Com que no? Això també és boníssim no Saps què, mare? La Estic molt contenta de... no Perquè han vingut la tots És boníssim La Tohoro ha fet un gran esforç. Uh -huh. I gràcies a aquest esforç, al cap d'un any ha pogut tornar a somriure. Però segur que s'ha recriminat moltíssimes vegades haver-se deprimit per tot plegat. Si alguna vegada es morís una persona que fos realment important per mi, jo dubto que pogués fer el que ha i tornar a somriure al cap d'un any. Per exemple, si aquesta persona que es morís fos la Tohoro, estic del tot convençuda que em posaria tan trista que segurament m'estimaria més oblidar que l'havia coneguda i tot si ha esforçat molt La Taur ho ha fet un gran esforç Saps una cosa? Potser d'alguna manera encara ho haurem d'agrair tot aquell parell Hi ha una cosa ben clara aquells tres cada vegada s'obtenen millor. Això és veritat. I saps, un dia li diran a la Touro que estan enamorats d'ella. Ai, això no. De cap de les maneres no els penso permetre que surtin amb la Touro així com així. Apa, els faràs de sogra emprenyadora? Només feia broma, si més no en part. No, ho deies seriosament. L'ombra negra d'una maledicció encara domina els cors d'en Lluc i Soma i d'en Kiyo Soma. A tothom li pot passar una desgràcia com aquesta, però el cas d'aquells dos és especialment greu. Mentre perduri aquella maledicció, ni tan sols tindran temps per pensar en històries d'amor. Si vols que et sigui sincera, et una cosa. Aquell parell són força cortets per aquestes coses. I la toro també ho és, la veritat. Però ja saps que, quan s'adonin del que hi ha, el que senten florirà sense adonar-se'n Quina ràbia, quan penso que la toro se'ns casarà Em vénen ganes de plorar Ara corres massa, bonica ah, El test va molt més bo, quan te'l prens després d'un dia esgotador La visita al cementiri ha sigut fantàstica M'alegro d'haver pogut presentar-li en Yuki i en Kio a la mare Mara, Ells dos són els nois que sempre estan amb mi M'hauria agradat que també haguessis conegut en Xiguri Mare Els dies que passo amb ells en aquesta casa Cada vegada són més divertits Per això, siguis on siguis Et demano que ens protegeixis Mara! per haver-me acompanyat ahir No, al contrari, moltes gràcies a tu Tot el que vam menjar era boníssim Té raó, Toro Està clar que cada vegada cuines millor Ara, si vols, i ja estàs ben preparada per casar-te I ens abandonaràs Anna! Toro! Eh? Amaga'm, amaga'm! Ah, Mamigi! Ara estem jugant a lladres i a policies I m'ha tocat fer de lladre Mamigi! És inútil que t'amaguis M'ha trobat, adéu Ei, Mamigi, mira per on vas Som-hi, nois, en i fuig per allà Agafem-lo Sí, de pressa, agafem-lo Quina vitalitat Em fan enveja Mira per on vas Però la immensa majoria de les vegades Els nois només pensen a llançar-se sobre les noies Ells s'assemblen a la mare Què? Sí, ho diuen molt sovint Que els nois s'assemblen a les mares i les noies als pares la toro s'assembla més al seu pare que no pas a la seva mare Més aviat s'assembla al seu avi Per cert, els pares d'en Momiji no van assistir a la cerimònia de rebuda, oi? No, però va venir un noi amb els cabells blancs Sí, és veritat Ara que penso, la colla de la família Soma no parla gaire dels seus pares ah. Deu passar força. Et donaré un cap de mà. Mm, Mamegi, què hi fas, aquí? Ah, és que aquest és l'edifici del pare. Què? Eh? clar, ja ho entenc. Això vol dir que el teu pare treballa en aquest bloc d'oficines, oi? Eh? Sí, però no ben bé. Què? Doncs que no es ben bé, això. Ah, hola, jove senyor. Vaja, o sigui que s'havia ficat aquí. Fa una bona estona que el president el busca. Doncs digue-li al pare que no passa res i que tornaré de seguida. Ah, eh, sí Jova senyor? President? Edifici Soma, porta de servei. Aquest és el dotzer edifici del pare ah, ah, ah, Et refereixes això? Tinc una foto seva, mira Sorpresa! Ah, però si tens un pare fantàstic oh? I aquesta és la meva mare És maca i sembla molt amable Ho dubtaves? És bonica de veritat va conèixer el pare. El pare és de la família Soma. Tinc entès que es van conèixer quan anaven a la universitat. I es van casar. Ostres! El pare sempre presumeix de tenir una dona tan bonica. I saps què? Tinc una germana petita. Sí? Es diu Momo. La Momo és pastada la mare. Vaja, no ho sabia! Aleshores tu també tens germà! Sí, ara va segona de primària. Però la Momo no li passa allò dels signes Però saps? Saps què li passa? És pastada la mare Li encanta que estiguin en parella I sempre la segueix com si fos un pollet oh. Però s'entrabanca una mica quan parla I llavors es posa a caquejar És una preciositat Salveu tan feliç La mare i la Momo De vegades venen a buscar el pare a la feina ha, Arribaran d'aquí un moment Així podreu tornar a casa tots junts Sí, és clar, a mi m'agradaria moltíssim, però hi ha un problema, i és que la mare no em coneix Què? Ets tu, Momiji? Què estàs fent? Què hi fas aquí, a aquestes hores? Oh, quina casualitat, justament quan parlàvem d'ella Aleshores, aquesta nena és la Momo Però en Momiji s'assembla molt més a la seva mare és que aquesta amiga meva treballa aquí. Per això he vingut a jugar amb ella. La seva mare no em coneix de res. Ja t'entenc, però aquest lloc no és per jugar amb omigi. Sí, em sap greu. A més, has de pensar que si tornes tard a casa la teva mare es pot amoïnar. Ah! No passa res, me n'aniré de seguida. Sí? Torna directament a casa, eh? Moltes gràcies per tot. De res! Anem i ja hem de marxar. El Pare Déu està tip -hi, d'esperar-nos. Oh. Quina mala sort, al final m'han vist! Després li hauré de demanar perdó al pare. Migi Sí, la mare no em coneix M'ha oblidat Li van esborrar la memòria La mare està convençuda Que sóc fill d'una altra família Soma oh. Els nens que pateixen la maledicció Neixen després del 10 d'octubre I dos mesos abans del compte ell havia conegut algú meravellós Es va casar amb l'home que estimava Va tenir un fill amb l'home que estimava I quan va voler abraçar el seu fill No va assimilar Que el seu nadó es transformés en la cria d'una bèstia estranya Evidentment, per una mare, una cosa així deu ser totalment desesperant Lògicament, una mare que té un nadó posseït per una bèstia o bé no veu cap necessitat de protegir-lo per deixadesa o bé fa el que fa per rebuig. En el cas de la meva mare tot era rebuig. Ella em rebutjava amb totes les seves forces i ni tan sols em mirava. Sempre estava nerviosa. Sempre cridava com una histèrica per qualsevol motiu. Quan hi penso ara, m'adono que estava desfeta, com la cana. No migi. És probable que la mare no pugui continuar així. Però és gairebé segur que es posarà bona si t'oblida. No migi, sé que serà molt tu per tu. Però jo et donaré tot el meu amor perquè mai no et falti de res. Si tu també estimes la mare, voldràs ajudar-la, oi? N'estàs segura? N'estàs del tot segura que el vols oblidar? Després, no panadiràs? L'error més gran que comès en la meva vida ha sigut haver permès treure aquella bèstia de dintre del meu cos. I llavors em van esborrar del records de la mare. Ella es va recuperar amb molt de pressa. Al cap de dos mesos va tornar a somriure. em pregunto si realment vaig ajudar la meva mare i ell sempre ha vetllat per ella des de lluny allà on no el pogués veure igual que ha fet avui encara que tingui records tristos encara que tingui una sèrie de records que poden ser molt dolorosos tot i que són un seguit de records que més oblidar. Me'ls vull carregar l'esquena i no fugir de res. Formen part de la meva vida i ho haig d'assumir. I estic convençut. Estic convençut que tard o d'hora ha d'arribar el dia que superaré aquells records. I això em farà una persona forta. Això almenys és el que vull creure. Perquè estic totalment convençut que no hi ha cap record que vulgui esborrar. Per això no volia que la mare m'oblidés. És la veritat, però és un desitge egoista. Això és un secret. Jo també penso com tu Siguin com siguin els records Els guardaré per sempre en el meu cor I vull creure en ells Perquè estic convençuda Que no hi ha cap record que vulgui esborrar Algun dia algun dia superaré aquells records i em faran una persona forta. I un dia, quan ja els hauré superat, sé que s'hauran tornat records nobles. N'estic convençuda.